Він привітався. Генеральний кивнув і вдав, ніби хоче підвестися і подати руку, але сидів спокійно далі, а рукою махнув на стільці біля приставного столика. Лаштовайтесь, можете на дивані, де хочете. Пробачте, не послав нікого, щоб зустріли. Цілком природно, повмикуючи, промовив твердо хліб. Я чоловік, власне, не цікавий. Хочу знати правду тільки про інших, а кому це подобається? А хто хоче знати правду про себе, погрався своїм басом Іван Кирилович. Я таких не зустрічав. До речі, повинен признатися, що я вперше зустрічаюся з генеральним директором, тихо сказав твердо хліб, піддавшися тій грі директорського голосу, який промайнув натяк на довірливість. Ні службово, ні просто в особистому плані не доводилося. А мені не доводилося з прокуратурою, майже прихильно поглянув на нього директор. Перевірки, комісії, начальство, замовники – це наше життя і наша боротьба. А прокурори? Що їм до моїх конденсаторів? Я у справі телевізорів, вирішив і прохопився твердо хліб. Так, директор тяжко посовувався на своєму троні. Лави підсутних не для нього, вже швидше для самого твердо хліба. А ви маєте хоча б приблизне уявлення про напрямок діяльності нашої фірми? Ці телеки 0,1% в моїй продукції. Я сам і думав над цим, не має це діва, але... Як же так виходить для народу нуля одна десята для кого ж решта? А ось це вже не ваше діло. Дуже спокійно і дуже категорично заявив директор. Він не знав, з ким має справу, тому допустився цієї тактичної помилки, витлумачивши теж до хлібоу стриманість як некомпетентність? Я прийшов до вас не як перехожий з вулиці. Прикриваючи повіками очі, щоб приховати їхній неприязний блиск, спокійно промовив твердо хліб. Ви зненавиділи мене, ще й не бачивши. Цього робити не слід. Це вас принижує? Директор котив на нього свої сирі, як камінні валуни в очі. Несподівано він засміявся, ставши на мить не директором, а просто великолобим хлопчаком. Власне, і не стала, так, ніби прозирнуло. Цікаво, скільки йому років можна дати 40, можна 60. шість. Несамовита робота нівелює вік. Іван Кирилович одсміявся, йому полегшило на душі. Я думав, юристи психологи, але ненавидіти можна кого, тільки того, кому ти завдав зла. А яке ж от мене зло вашому відомству і вам особисто? Я вас не знаю. А чого не знаєш, того ні любити, ні ненавидіти. У мене професія не для любові. Знову піддаючись грі його незбагненного настрою, зітхнув твердо хліб. Ви вважаєте, що я йду до вас під барабанний бій, звуки фанфар? Шабишта. Мені виспілоє зовсім інше. І не виспілоє, просто скімли. Але обов'язок – Веде мене залізною рукою, бо за мною закон і держава. А за мною, що ж, Папа Римський чи Ісаак Ньютон з його законами природи? У вас у голосок який? Та щити не пущать, казав класик. А мені, він став загинати пальці, продукцію дай, план виконай, зустрічні зобов'язання бери. Замовникам, догоди, суміжників Облажай, про людей подбай, щастя, забезпеч Добрий настрій, створи А хто забезпечить щастя мені? Ви знаєте, скільки в мене заступників? Одинадцять Більше, ніж у голови Ради Міністрів А чому? По кількості комісій, які мене без кінця перевіряють Контролюють, не дають ні дихати, ні жити Це що, нормально? Твердохліб уже вплив нарешті у води свого звичного спокою, і тепер його не лякали ніякі шторми. «Контроль виражає важливу рису справді народного ладу», – сказав він, що намагаючись не збитись на повчальний тон. «Та вимислитель», – загримів директор, – «шкода, що не зустрів вас раніше, коли ще мав трохи більше часу, а тепер недомислення». Мені ця звичка нескінченних перевірок, недовірок ось де сидить. Він показав собі на потилицю і знову непорушним масивом навис над столом над твердохлібом, ніби питав. У що далі? У нас є дані, що через телевізор банк припинив фінансування вашого об'єднання і ви не маєте чим платити робітникам? швидко спитав твердохліб. І знову допустився помилки чого завжди остерігався. Банк припинив? Іван Кирилович відверто знущався столь до хліба. У вас є хоч найменше уявлення про наші масштаби. У мене тільки тут, на головному підприємстві, в одну зміну обідає дві тисячі чоловік. Вам доводилось бачити ресторан на дві тисячі місяць? Він вільно, видно, звичкою, перескакував з нашого на моє. І це виходило в нього з такою самою природною грайливістю, як і зміна модуляції голосу. Ці ваші телевізори мені і за вухом не свірблять. І ця історія з ними – мікроскопія, міні-проблема. У мене просто не було часу зайнятися. Та й ніколи не буде. У нас завши ружиток, відповідає шостий заступник, це його парафія Коли не заперечуєте, я кину його вам у жертву А ви вже дивіться, у вас же закон Як там у того стародавнього грека Народжені не сьогодні і не вчора вони безсмертні Неприложні і неписані закони неба Ось тобі технократ, подумалось твердо хлібу